Eguno lan txetan mineroak Ay, Egunon, egunon Emen txagode, beste erarun bat bat bezala, eta maian berriro ere Mariano daukagu onon Mariano? Ah, bai, bai, egunon Egunon Eta batzakit, gorkoan zer daukagu, Baduriz? Bueno, e, berriak e, botako ditugu, irunen zehar gertatu diren berriak Lehenengo zatia izango dela Ondoren, e, ba, elkarizketa bat, e, dakizun bezala e, greba E, de jaldia dago, gaitazazpian eta elkarrizketa bat egingo dugu e, Zeneteko sindikatuko bate Gero e, seksuatala izango dugu, ba, beti bezala gotzak ikasteko Eta gero, e, bueno Gauzaak ikasteko eta gaita guar zuekera bai, ez dugu e, askotan esaten, baina zen telefono zenbaki guarda gure bai, eta zuen esperientziak edo, edo proposamenak ere botatzea on ongi legoke, ez gero Mariano kuñaren bat sartu balko duen, zenbakea bergo goratzeko, baina e, guztioi ere kieta dagola seksua eta lau, eta baita entxetamina guztiare. Eta horren ostean? Horren bueno, ostean, e, Atala Internazionala, e, mendik kanpo egon diren berriak e, ez, ez oso ezagunak edo beintzat e, beti bezala siatzen garenak lortzen. Ekero biografia bat, denbora ematen badu, eta gaur estreinaldiz e, gure esai joan ba, rata de dos patas sari emango dugu, ez dakibun horri oraindikan. Ba bai, e, nola esan genuen antzetamina mina berezian, ba lenago egiten zen zerbait zen. E, azken finean rata de dos patas, hori benetan baiguingarria edo nazkagarria edo Kristoren pitokeria egindun pertsona bateri ematen zaion saria edo izena da, ez? Eta ba hori ba, parte hartzaia ez daitekeela edo zein proposamenen baldin baduzutela, zutela, ba, ba deitzea ere ondo legoki, ez? Horiada, zuben parte hartzea ere eskortuko benuke, ba eh bi astedik baino, Vale, ba dite que per sona ja ren batek merezi Me ha explicado todo. Bueno, eta berriak inazeko gara, e, ba, lehenik eta bein, pixka e, komentatzea ba, gara ba, espero dugula hilabete e, honetan, ogeita azazpian, eztere gutxi barru, eta ba, bueno, bo, geroago azteneteko batekin hitz egingo dugu, xabirekin hitz egingo dugu eta pixka bat horren inguruko ba, mobilizazioak eta razoiak azalduko dizkigu, beraz ba, beste puntu batekin jarraituko dugu. E, izan ere ba, bizigaren herrian e, e, ikusten denez errepresioa eguneroko zerbait da, eta ba, beste erradada bat ere, du gutxi beste erradada bat egonda, zein eta namar gaztea txilotu dituzten, askatasuna eta ekin-ekin erlazionatuz, e, ba, aldi behar ere askatasunako komunikazio arduradunak edo komunikazio e, arloa eramaten zutenak izateak egozten zaie, Eta horrekin batera loturik ba aportu.org eh orrialdean eh ba ezagite bertan sartu zareten zareneta, nesta, achilotu, oza, bertako e, hauek a. aportu.org e, aurreraramategatik atxilotuak dauden eh dauden horregatik ba e, ez dute itxi. Gera azpizka bat ba, e, kontradiktorioa da, ez, aldi berean atxilotuak, Fertsionak atxilotuak izan dira, eta arra, izan diren arrazoia horren e, dikaren, ba, hortan dira hau. Ba, bueno, Horri ba, hontan honetan, gutxugora bera ba, e, ba, berri ezberdinak ematen ziren, eta ematen dira, eta horren ba, bueno, goz, e, azken berriak dira, hamar atxilotuetatik, e, lauk inkomunikatutak jarraitzen dutela horren Beste, lau, e, fiantzapean atera dira kalera, ziantza gogorrak izan dira, eta beste bi, e, Iker Moreno eta Mikel Janos e, preso sartu dituzteia, e, ba hori, ja e, inolako, oza, ja kanpora ateratzeko aukerari gabe. Beraz, hori, e, represioak gogor dirau, eta, eta, ba, herriak ere gogorrago goerantzungo dio, beraz, e, manifestazioare deitu da gaur irunean, Eta orteaz dain ere, ba, irunen mobilizazioz berdinak eman dira. Eta bat, Zaki eta Diego teagalako mobilizazioiz, benetan e, horrelako golpe bat ematen diguten bakoitzean benetan e, gehiago gindartu beharko dugulako. Gero, bat, Zaki, horren ostean, horrelako e, golpe gogor bat inostean, zehaz berriok azuzuk aduriz. Gero? Uh. Bueno, eh ya se aldatzeko, e, e, ez dira denak berritsarrak izaten. Eh ba Irunen e, po, postasun ez hartu dugun berri badago, eh azk, azkenean eh lakasita gastetzea e, berrera berre, jode, berre aireki eginda, e, atzo izan zen e, estreia aldia, izan dezakegu. E, bertan eh bertsozaioagontzen. Eh Julen Zalaeta, e, Julio Soto eta Manu Goiganaren e, bitartez Ta, bueno, e, bertan egon ginenak, e, ni barne, ba, ongi pasa genuen, e, oso polita galditu da gaztetxea onartu beharra dago e, Poza maten dugu, ola ikustea, eta giro, giro polita sortu zen e, Honetaz gainera, atzoko ekimena ekimenaz aparte, ba, jende asko bilduzela, ba, irurogoi tamar, irurogoi pertsone inguru egon zen Eta bueno, dena ekoso alai eta bar, ba, piar e, gaur ere, e, gaueko hamarretatik gaurera, e, kontzertuak egongo dira gaztetxean e, Horain, e, talde nizanak ez nahizan gero ditzen. E, hemen, ah, bai, hemen daude, barkatu, e, despiste bat. Madeleine, dunos... Donostiarra oh, da. Ah, Donostiarrak, <laughs> e, beti traban, ultzamarrak, eta gero e, berandusiago, edo, bueno, eta egito ordena seguro, baina di jeiak egon bai, dira. Da Berandua dago da di jeia. Berandua dago di jeia, ba, bueno, hor bak dantza edo, dantzateko, edo, bueno, musika entzuteko pada izango dut zute, ba, lakasita gastetxearen e, berrirekarekin. erekin. Hemendikan, e, zorionak, gastetxeari berriro ere, Eta baita endikari, ere, atzo bere urtuetetzeak zidele eta hor bertsoa bota zietelako. Abai... <laughs> Ze, orduan giropolita montatu zen horrez, jende, bai. jende asko bildu zen edo... Bai, bai, eh, irurogei tamar, pertsona pertsena arte bildu ginen, eta bai oso jendetsua. Bai, ja ez ginen sartzen, esan daiteke. Bai, hori, la bat bada. Bai, hori da lakasita kaxitata, bai chua, eta. Bueno, hala bueno, bintzat dena kelkargo gaude eta, bueno. el calor humano, errozi roce Bai, bai beroa egiten zuen, bai. Sufa <laughs> jarri zen, eta, bueno, hasi kanpoan hutza egiten bazun ere, azkenan jendea ba, trauen ostean eta bar, jode, beroa sartu zitzaigun den hori. Jo, yan zeundola, itenen kristonen hotz eta era ja azkenan hori gorputzraino, o sea, zurretraino sartzen zaizula. Piskatola bero goxot eta gero ba, ardu ari emanda ere bai piskat betxatzen dut. Ja gustora egongo zineten horrez. Bai, oso gustora e gaina bertso saioa hitzela e, e, izan zen, e, spontaneo batzukein, e, jota batzuk, gero jota batzuk ere botatzen. Bai, botatzen, e, bueno, Andre bate botatzen ditu. Ha, bai, e, la Navarrica, geu. Eh? Ori, la bai, gero gainera Julen Zelaietarekin ba, morreo bat emantzen. Benetan. Bai, showa, showa montatu Bai, bai, Julen Zelaia ta bizka deskolokatu. Ordain oh, benetan belote zineten, ez? Zeus. Sentzu guztietan belote. Bai, temperatura igoiz egin zen. E, komentatzen zuten ez, ba un doko, o sea, camp, bueno, o sea, iens, Bai ez. Microclima bat engitze no de horror tropicala total, eh? Bai, bai, oso eta oso. Zer bai kiria catalera trasmituste en edorria. Daikiria gerasu. Patxara engeltu sinteta. Bai, patxara nagontzen, osagardoa beti bezala, Janaria, Janaria esan bar da ona oso anaz de gola. Cristo nesko dutela kaxer elo kaxitarako. Bai, bai, sukaldareia ere aipatu beharra da, zorionak kemartzi, jode, ni 20 zat nuen Bi platerreta dena repikatzu. Bueno eta eh, irekiera berri irekiera honekin Ja eh, potente azten gara Bueno beti ez dut potente egiten gara Soin dartsuk, kementxu eta gogoz. asiko dara kasita Gogoz, gogoz bai. Beraz eh, <laughs> Ola asiko dela dirazteko Hori ja ikusteko besterik ez da Ja igandean bertan eh, Bai, ba... e, komentatztu zait ere Igandean bertan egongo da hitzaldi e, bat e, transgenikoari buruz Ogeita hiru hontan e, Seitan mm -hmm. Eta bertan, ba, transgenikoak e, gure mundu anean ba, suposatzen duten amenazari buruz e, izango da. Eta bai, e, fuerte hasi da. hiru egunetan, ba, ostira larun bat eganda, azte buruzoa, lakasita ekin menekin. Noski, baiet, eta eta ikusten denez gogoekin dago, eta anik uste dut ere, jendea, inbeste demora lakasitara jungabe, horretara bueno, e, ere joteko aukera ematu entzen, Baia, bueno, ba, ezin zutenak egin edo ba, lanpetute billi direnekin, ba, orain dute aukera berriz ere gaztetxera jouteko eta ba inoz zeina dagoela, ez? Nik ikusi dut eta ba, e, ba sarrerako pareta kendu dute, ez? Orain bai. sartu eta dena irekia dago. Zuzenean sartzen zara, bai, eta barra orain ezkerraldean gelditu da, eh, komunaren zean, eh, haiekan Mm -hmm. Ta bai, e, zuzenean, ose, orain ja zuzenago gelditzen da. Ja, bigak ez du bain beste molestatzen da. Eta eh? barra gainera handiagoa da, ez? Bai. Ja, orain, ose, gustora jartzeko eta lehnago leihatila bat zen bai. eta orain. Orain, orain barra ongi dago jarritak, eh, sukaldea ta dena badu, dekua badute. Mm -hmm. Uste dut txiki... atzenar anaztarrako tabernako barra. Morri ja zaket, ni bak figatu gineena, bueno, komentatu izan abertsotan zen, a tanzen, lurra, joder, lurra elegantea zela, eztaiki, calcanpotik onundi klartuamentzen. <laughs> Eslaub. Nik entzun du denez, eh homen holako zakit zara Jómedo, abutako berska denda super txikaoetako dendako batean lanean ibili zen tipo batek, ba sobratu mesitzaiela, e, material asko eta ba, proposatu zuen gaztetxelera emateko, beste, beste labotatzeko zuten. Eta orduan ikusten duzu, gaztetxeko lurra da, bai, bai, txik, txik, eh? super den dagoetako baten lurraren berdina. Bai bai, galditzen da koketo koketo lurrekin. Beraz, gero komentatzea ere, ba, lakasitaren inguruko gausten inguruan berri ematen jarretuko dugula, baina e, baita ere, San Miguelanakaren obrak lehenagoelo komentatuak izan ditugunak, ba, lakasitaren iz esistenzia arrezkoan jartzen dute, Beraz ez dakit horren inguran ere informatuak egongo edukiko zaietuztegu Baina ba, penean baten dula ez, ya, gazte txainen polita ekusi eta gaztekit ba, noiz ba, berriro ere eskombro bihurtuko dutela ez ba, Hori betiko gauza gertatzen da ba, okupazio mugimenduarekin Azkenean lan egiten lan egoten da atzean, kriston e, lan egoten da eta betiko ba, menaza salo joa izaten da azken Azkenean espekulazioa edo ez interesa, gaztek ba, txokorik izateko eta bar Ba bete dira, ba, enpresa pribatuak edo baita udalak ere eta ba <risa> Azken finengo direla askotan. Bai, bueno, izat, el Carlo Tura estuai zaten dute bai. Hori nabarmentzekoa da. Moski Santano ez da, ni ko ez dela etxe normal batean bizi edo, ez, ez dakit, seaz bat izango duen edo ez dakit. Vamos, <risa> tiene mucha pasta, <risa> en resumen. Bueno, eh. Perla da capo. Zerradak aparte hori, ba, gozatu ez dut zola la kaxita, e, ba, alden bitartean eta baita bultzatu, indartu, eta ber, nesta, o, o, desalo horren aurrean ba, berriz ere indarrandia gozera antzuten dugun. Gora la kaxita. Opa. <totipa> Lushu tamaitasun Gonekin erobero. Txingurri otsak. Mundu otsak. Gurekoa. <hazurra> <hazurra> Erri mugimenduaren ahotsa. Antxeta irratian arratsaldeko ordubietatik hiruak arte eta gaubeko 8tik 9 arte. Herri otsak. Pauzu mediak ekoiztutako saioan. <hazurra> Bonjour, orange beza form que le numéro de monde n'est pas attribué. Antxete erratiko telefonoa, oraindik ez dakizula? Ipar aldetik deitzen baduzu, 0-bost, bost bederatzi, lau sortzi, irusei, sei bost. Eta egoaldetik deitu ezkero, 00 0 iru, iru bost, bost bederatzi, lau sortzi, irusei, sei sei bost. ua me que estide la la carita meridea tuatico corastendi de pulseva mo de la en kostenba di Bueno, lehena ipatu dugu zeneteko ba, e, sindikatuko kide batekin e, kontaktuan jarriko ginela, baina nunbait telefonarekin arazoak izaten ari gara, ondorioz, ba, bueno, ju, saia, e, elkarrizketa lortzen saiatuko gara, eta beraz, e, barkatu eragozpenak. Bueno, pues, e, ez dugu, bueno, saiatzen ari gara horrein baina bitartean e, saioarekin jarraituko dugu, e, in, beraz e, aurrera jarraituko dugu. E, kaso honetan, e, gure zen intentziazean e, greu grebaren inguruan e, ba, jendea informatzea edo, eta horretarako zeneteko kide batekin e, ba, kontaktuan jarri bar genuen. Lortzen ez dugunez, ba, bitartean, ba, krisisa hainbeste pairatzen ez duten ba, jende baten Zietasunak edo kontatuko ditugu. Noski jende hau ba, politikariak dira, eh ez dute krisisa pairatzen, eh geizki basatzen dugun bitartean, eh beraiek ba bere dietak eta bar dituztela. ondorioz ba hasiko gara beraie buruz hizketan. Eh kaso honetan interneten zehar e, dabilen e, dokumentu badaukate esku artean, e, pentsatzen dut benetako izango dela, guk hemen datuak, e, botako ditugu ta, batzuentzatagian eh, indignantea izango da, baina, bueno, eh, lotxarik ez dute eh, ba, politikariek Ziko gara, ba, eh, lehenko, adibidez, pentsioan asuntoarekin, eh, greba hau eh, ba, egizitzen bezala, hau egitazpiko greba, eh, pentsioen eh, ordainketaren inguruan izango da eta pentsioekin kontutan hartu, adibidez, eh, Espainiar Estatuan eh, jubilatzen den denozein pertsona, eh, kotizatu duna, kotizatu ta, eta lan egin duen urteak lan egin da, e, ba, maksimua naiz eta maksima kotizatu ba, konti izatzen diren urte guzietan gehienez, e, 0.000 euroko e, ba, dirua jasakot lukela e, jubilatzerakoan urtero eh? Urtean 0.000 euro, e, politikariek noski ez dute limiterik eta 0.000 euro lortzera e, iris daitezke urtean zehar kasta berezia dirudie e, hauek, e, beraien lege bereziak egiten dituztela beste gutxi barute eta beraiek e, asko e, ondorioz e, ikusten bai, duzute. E, adibidez, e, nominen nominen retenzioa politikoen kasuan laukoma bosteko izatun da solle egin. Beste gehiago e, retenzioen digute. Adibidez, e, dejeteko multak, e, beraia jartzen dizkieten multak e, guk ordentzen ditugu Gure impuestoetan zehar, e, beraien soldata guria delako Ta parte, dirudienez, e, ba, jasotzen duten e, dietetan, ba, bidaiako kogaztuetan eta bar, multena ere sartzen delako e, Adibidez, e, egiten dituzten bidaiak ez daude kontrolatuta e, Pasaden urtean, e, kongresoko komisio batek, espainiar kongresoko komisio batek Hirurogei diputatuen bidaia, zuen Kanaria, lau behunetarako e, platanoaren kultiboa kontrolatzeko. Imaginatu, hirurogei diputatu joan izatea platanoaren ba, egoera ikustera. Ba, olako gaztoak, ba, noski ez, ematen dute beraiek, beretzeak direla, guk pairatzen dugu krisia, beraiek ez, eta olako gaztoekin ba, jo, bateri odolazutan gartzen zaio. E, adibidez beste bat hitzen e, godu gu ekspolitikari buruz, kasu honetan Jose Maria Znar, Tauda eh normalean estatutikan e, jaso dezakezun e, jaso dezakezun pentsiotakoa adibidez eh alargunabazera, ba alargunarengante bazera jaso dezakezu e, alargunaren pentsioa edo eh jubilazioarena. hori e, gertatzen denean aukera ematen dizute irudienez eh bietako bat aukeratzeko, bai e, alargunarena edo ba kotizatutakozunarena. Baina politikariek, e, kasoan e, Jose Maria ba, honek ez, honek aukera du presidente hoia izategatikan bere pentsioa jasotzeko, gero PP-ko diputatu izateatekan bere e, autonomian beste pentsio bat jasotzen du eta hauek, e, bai, hauek ez dute limiterik, e, nubait, e, estatuaren inguruan, dirua e, jasotzeko Gero, noskia, txentismoa, ez den bat aldiz ikusi dugu telebistan, ba, kongresuan ba, kamarak e, enfokatzea, ez? eta ia bikatu esaten den bezala, batzutan hori ere ez, e, agertzea telebistan, hor? Beste euskara honun ibiliko diren. Soldata jaso bai, baina agertu ez. Gero, e, diputatuek Espainiako kongresuan, eh, ba, bidaietarako, e, trenak, avioiak, barkuak edo behar bat dituzte, eh, luzetarako, dituzte eh, diputatu guztientsako ez bakoitzari, e, orokorrean, eh, denak harturik 5.000.000 €ko bonoak, eh, osea, bidaietan gastatzeko. Adi, lehen esan dugun bera konlementuena e ad jose bono enfamatua, e, orain kongresuko ba, bozerra maila dena edo borrri biltzen dena. Kongresotik ha hiru mila da broge euroko kobratzen ditu Iru hori e, totalean. Da, mila egun dageita sei diputatu izizatik. Iru Irunabozlementu gesa hiruru mila beattzenun hamaboz, rep representazio gaztuak eta hiru mila E, beretzako bakarrik, hau da, e, libre disposición diru hori izango da, ba soldatat bakaragian, eh berak neidunako gastatzeko. Gero gainera, e, ez da kontuan hartu behar Espainia dela estatu gutxinetakoa, ba, jasotako pariak, e, demokratikoak izango du, jasotako pariak ez direnak deklaratu behar, hau da, zu ez jasotezak ezu, ba hola bon, adibidez goratuko zate, ba Campsen eh kasua, nola gertatu zen, e, ba, e, txos titula batzuk eh? traje batzuk eta claro ez dute deklaratu behar gero ba hola sortzen dira ba bai zea txantsulloa kertatzen direnak gero orain eh, joango dela biduez eh, Jose Botella hori Jose Maria Aznarren kuñatua da okeratu e, dute diputatuek Brusela zen nonbait e, nai dutena ba e, hartzeko ba bai bere lankidetza kaso honetan ba hartu zuen bere emastearen eh, kuñatua Jose Botella Aznarrek e, Ala ere, e, bi urte egin zituen lan, hau ere ikaragarria da, bi urte egin zituen lan e, hango kongresuan, ba, adjunto bezala edo dena, bi urte lan egitatik bere soldata, ja, e, jasotzen du bizita oso Hau da, bi urte egin ditu Europako Parlamentuan, ondorioz, bi urte egote e, han jasotako soldata, ja, du, pentsio gisa bizi oso hau da, retiratu diteken bi urte eta gero, eta bizi del kuento esaten demen zela. Hemen, ba, gutxienez, e, lan egin behar duzu bizitzeko. Gero, jesuz kaldera famatua, hau laneko ekoministra izan zen, asunto senzialen ari eta hau, bimila e, batzien, hundago imila euro kobratu ez ditun, e, zera, e, kongresuen lan egitea gatikan, e, servizios prestados bezala indemnizazi ba. Ba, nun baita, e, bere lan hori egiten, egin zuten eta gainera, dirua eman zizkieten, hundago imila euro, ba, por servizios prestados jartzen duen. Karguak, pff, karguak, zenbat kargu du, norbait, norbait kontatzen hasi, ba, azten bagera, ba, ikaragarri izan daiteke, ba, Bertan, e, egon daitzkenak, egitek, sortzi mila eunda amabi alkate daude. Iruiro geita boz mila sortzundan lagoetamasei kontzejal. Mila eberrundasei parlamentu ere autonomaiko. Mila hogeita maika diputatu provinzial. Zerunda berrugeita mar e, diputatu da senadore, eunda hogeita mairetzi responsable de, bueno, ez daik nola esaten euskaraz, kabilduzi konsejos insulares, euskal oza esaten hori, eta baiadaraneko amairuko kontzexare, ikusten duzutenez? Ikarrezko kasta berezia da, da ja, gero eta gehiago bat dugu gainera Gero, e, berez teorian, e, zigorkodigo baduten bat duten Unbait, e, ba, tratu guak, e, egiten direnean, ba, bai, korrupzioaren eta bar Ba, santsioak egoten dira, bueno, ba, Espainian iniz ez dira kodigoileak aplikatu Hau da, e, kargu duna, e, kargutik da Bai, e, agian penala izaten du, baina ez du adibidez pah, izaten diren Pega, ez dute santsiorik jasotzen, ba, ez partidutik, e, normalan izaten da, penala bakarrikan, ez partidutik, partidua eskua garbitzen da Gero, kotxena, hau ere ikara garri izan da, e, kotxetan, akizute ba, hemen, e, adibidez, e, gaihardon jauna, alkatea Audi azortzi, bostundara logitama ikamila, serunda logitala uriotan, baloratutako autoak erabiltzen ditu Diru horrekin, e, familia bat baina gehiago, elikatu daiteke Gainera eh adibidez, Camps formatua 200 kotxe ditu beraltu karguentzako e, li, libre disposición esaten dena. Gainera e, gero eh Chávezle Andaluziako lehendakariak berrek Volvoak e, izaten ditu 40.000 € baloratua. Eta hau ditako berrundagoetan hau kotxe ofizial Imajinatu, ba, segastor suspotzen zuen Denak, noski, hauek ez dute Ba, izaten digute ez e, Transporte publiko erabiltzeko, baina hauek, ba Nihago dute bolbotan eta hau mugitzea. bugitzea Zer dituen dizu, dornako? Pues neko, neko molt fort, ez? Zasak, hitolako datuak diretan nikaragarriak dire Eta, ja guztiz, ba, grebara juteko, ja, eman diguz azkeneko arrazoi garrantzitsu naia ez? Olako datuen aurrean, Ezagiten ni neko indignatu indignatu egiten naiz. Ba, oraindik jarraitzeko badut, eh. Adibidez, eh, kongresuak pasadoen urtean 160.000 euro gastatu zituen, eh, beraien elkar arteko zehatan, opari, gabono parietan. Ah, etu tamigo invisible. Bai, hori, maten du, bai, hori da. 160.000 €, ba amigo invisible bereziak egiteko. Bueno, va ba, igual. Eh, kontaktatzea, telefonoarekin gertuon eh, gorabera konpondu ditugu, beraz, eh igual jarraituko dugu eta eta hasiko az, e, gera Bizkaia te grebaren inguran hitz egiten. Bai. Na, vale. Bueno, está quitado estado de no ba, igual os un bokatu nesu. Ese jarraituko dugu greba da, asunto nagusia gaur. No. Beraz, e, ja bertan Xabi, bai? Bai, bai, egunon. Kaixo egunon. Egunon. E, Bari, Xabi esan bezala, e, zeneteko okidea dugu, eta ba, bererekin hitz egin genuen, egin nuen, e, ba, butarrilaren ogoita azazpian, e, uste dut zera osteguna, huez? Ba. Dut uren osteguna. Osteguna, osteguna. Ostegunean, e, ba, deitu dagoen grebarako, eta, ba, ez dakit, e, ba, niskaban egin nuen azaltzea, zer nola, zegatikan, edo benetan zen garrantzi daukan greba honek edo ta ez ja bueno eh greban nikuste danak da katala ja. eta honek ere bai ez da eskepinan ba peltillo reformata gustiotasitzena ideia eta gustiotari salatzeko den greba bada Juan eh u grebarekin bat egiten deu eh ez dena era bat bat egiten edo da bai aldia u mugatua izatean edo Euskal Herrira edo bueno azkenian ba bai Galizian ere deitu da grebara Katalunian ere legestatu dute ezkaera binipein, baino eta hogan dikoso argi zartan gatuko dan, eta bueno, zenbaitokitan ere ortseda gure sindikatukoak, eta CGTeko batzuk, eta greba horrokorrera ditu nahian garantia izugarria du a ber, mig e, uste ez talagaldetu behar zergatikan grebara bai, baiz dira, zergatik greba bai, kez guain arte, guain hori esan bezala ba, igual behialdian esparrua, edo mugatu hori edo euskalderetian baino esizatia, edo euskalderetian alegila Egual motz da, ez da, ez dugu, zuen, mm. horrezuma, mailea, eragingo du neurri baten orka, bai, behar bat motz helditzen da. Eta, bantzak ere bai, horrekin eh, ez da, ez da getarikoa da, bai, diru murrizketak dira eta, edo, pentsio murrizketak, eta bai eta, e, Ba, ezagitze, baliteke ni gaztea izanik, eta ez dut oipen ez dut ezagitzen, balitekeenik eskoa garbitu, eta esan dezake edala ba. hori ez daka zerrikusteko horik nerekin, e, ni, hori e, horendik, or, puntu hortar ere hitxiharte ez dako bat inolako problemikan, eta ezagitze, zemezu, igual, helera iteke, benetan ba, denok batera egin barreko zerbait dela, edo benetan denok batera eman barreko erantzun sendo bat. Bainoski nuski, osea, hori, danok eran berdeun sarbaida, hasta egit, tenzote dezuk ez dezula olakoik, tenzatuko, baino, bai, zembe eh. asko edo, a, bueno, a, pixka bat ikusten duela urrutiko, sarbaide zela, bai, gaztiak, zembe zela, ma, bandibiar bat urrutik usten dute, ba, retiratuko dian eguna, eta penzillo bat kobratuko duten eguna, baino, ispeit kobratuko bat limadeu, eta kitu, baino, baina, bai, ba, danok, elkar harturik, edo, jomberdeula, E, e, gupiskat kritikoak ega bat honekin e, edo nahi eta txikimendu eman eta guk egiten dugun grebara ze alde batetik edo deitu eizan da eta konsultatu gabe beste sindikatu batzukin eta beste kolektibo batzukin mm. eta bar e, eta horrek berbara egiten du zailagotu edo jendea inbolukratzia edo beste zenbait jendeetalde bai, implikatzia guztiontan baino alatagustiz ereske bihar-biharrezkoa dugu o sea, bai langileo, bai langabetu, bai pensionista bai bueno, etorkina paperi gadekuak bai Osea, edo denak ematen diogu huelta honi, edo salta-alta egabiltza, vamos... E, ...teu zein ikan bestela hori garbi dago. Mm. Baina, azken finan, e, denon borroka izaten da, ez? E, Naiz eta gazte kurrut ikusi, e, bait iritsiko da garaia jaguretzat ere, ez? Bai nozki, bai bai eta len nere tokatu izan dira zenbait reformada ba, gazteekiko, ba, fomento del empleo de nura kontratu berrekago egiteko gazteai eta baskarai hartan ere inplikatu izan jende heldua gaztia ezena, hauen guk ere inplikatu berko deu gazteok helduen arasonekin helduena taten ona azken finean. Mm -hmm. eta que artean edo alpar alperrikan deu esteu sinigam estela Bai eta hori denon artean ekitalekin eh, azkenaldian eh, ba egora, krisi egora dela ta egon eh, dira ere eh, ba beste greba deialdi batzuk ekainean okerzban hago eh, irailean ere egont ziren nola ikusten Bae. duzuzuk eh, mugimendua eh, ba egondiren deialdien arabera Bae. Ba oso tristia oso tristia oso ikuspegi tristia ikusten ni baina ekainean ba gaiengo sindikalak euskal geingo sindikalak grebara deituzun eh, gonbiatu zitun prentzan bitarte ujet eta komisionezekoak eta gipskate dukazile falta irutez da, iba, aldeza horretik gintzak hori bat prentzana gertu horretik edo eta komisionez animatintzan niretzako oso berri pozgarria izan zan gukere efenetekere grebara daitu giniun eta iraileko deialdia hialdia estatumaiako ujet eta komisionezena iritsi zanean ba, esperantza pikin bat baginun labek behinipen dituko tesun grebara ba, aurretik kan komisionezekin horri erantzunez edo eta ez on daitzuta nerezako suarezko tristura izantzan a ber eh kañeko greban ba asko seguimendu zabalago izantzon bai Gipuzkoan bai Bizkaian uh -huh. Arabanetan aparruan ba dira irailean basabal zabalago izantzan zabala e, eta horra gauza gizatia ez da ez irudi batuko kontuan abidez landabenen Volkswageneko enpresa hortan edo non langar osea e, greba izantzan illa erabatekoa Ia diotze, langile gutxi batzuk, orzartuzian ben ikurri neak aztinduaz, polizia foralan pasiluan, eta behintzeko mm -hmm. lankidiak eskirolaritzea zioten mitzartian. Nikolako mm -hmm. irudi bat ikusioen doren, oso, oso ondo, bia edo iru edo lau bide, lau balizpantzatukon duke, berriz ere krebara bara deitu, ba, beste inorrekin kontaktu gabe eta saiatu gabe bala non hartion adostutako gareba bat. Mm -hmm. Eta hito oso kritikoan ahizentu hortan. Mm -hmm. Ez hainbeste ba, behar bat ez dut maian ba, egun batian greba, eta Euskal Herreian ba, beste egun batian, baina danok, sindikatutan danok. Ba, bueno, behar egiten, behar egiten, euskal Herreko greba guadibidez, ingo baino, ke, egun batian ditu baino, ba, ditu, egun batian, arri batian, horrenguan beste batian, ba, hasi orden alfabetikoan, da ba, dinotik, suma iraino. Baito alburte beteko gure batakazut, beste jarraiten bat izango litzateke, elkar lagunduko giniute, albo korreilean gure badanien, badanok, mobinetekeare laguntzea. Mm. Beste, beste mota bateko planteamentu batekin edo, eta baina bueno, ez bide ialdi jende berdinei deituaz, eta toki berian, hau da, batzuk egun batian ditu, eta beste batzuk egun batean ditu, ze hori da, ustiz antizindikala, osea, mm -hmm. regestu ez buru, ez Eh, bueno, eh, pixkate aldatuz, eh, bueno, eh, azken aldean eh, politika neoliberalak egin jarri dira Zer hitzutuzu eh, bai eh, Patsi López, eh, Paterok eta Sarkozik eramaten eh, duten politika ekonomikoarekin? Bak, diotak, ikusten da, baxun da nortia maietzak amarreko neurria iegeta bar ez dakatela maniobrabilidadik, edo ozea, ego, ben jei azkenian kapitalak agintzen dio eta behe bat xo batzu, baina ez tia e, lengo estatuak eta lengo presidentiak eta zuten alminan inguruan ozea, haiekin komparatu zedo gaur egun gauek, ba ez dakare eh, maniobrabilidadik, ego, txotxongilo guztaba, ba bai, bazen bai gauzetan da erabakiko dute, ba, gainuntzeko dana torkillo egoi-goitik, bat edak inundikan bat zen dala, ozede dala egu dala E, txotxon gilo batzu dira, ez du e, bai irudikatu nahi dute botere badutela, dutela, baina ez taka ez botere, ose hori gerota garbi ez nahi da baina ez duzu uste ari e, mundialarekin eta lako gauzekin e, azpitikan gauza asko sortu dituzte lago konturatu gabe, ez egitea bai, honez txontxo gilo paper hori eduki, bai aprobetxatzen dituzte lako momentuak, bai dituzten reforma edo lakoiek e, burutzeko ez? Bai, nuski, bai, bai. E, Erru faltaik ez dakar, e, behiek ere bai diela, errudunak eguera guztion enazkin zinean behiek dira aguiti ba, datoski joen neurri horiek ejecutatzen dituztenak, edo sinatzen dituztenak, edo paperian jartzen dituztenak, eta berri gortzen gaituztenak, nuski, bai ez borrero lan guztiori ba, daukatze ez gaina oso deser, oso sentitze dian egolakoik egiten dituztenean, hmm. baino baino etzaila Eta jazein degu, galdetu beharko litzateke, gaur egun ekonomia globalizatu honekin, no, bueno, da ubikuitatea, espontaneitatea dena, nor da atzian da honan, nor mugitzen ditu markatuak, nor sortzen du espekula zilua, nor, hor, eta git, e, luzetaz abalitzen liteke, mm -hmm. eta bainez, berriz ere bai, azan gengisut, bai zapatero, sarkozi, lope, okan nintzeko guzti hauek, badutela beha arrugan partia, baino, Eusaldak hau gukere, e, azken finean langileo kere ba, bere ahorruak edo, daskanak edo, ba, nuen inbertetzen ditu langile horrek ere, no ari joa diru hori, nuen espekulatzen da ze mm -hmm. arma eroztan ditu, zer garretako alegilea ja, gukere, ba deula gure erantzunkizun falta edo, zentzu hortan, e, ez gea bat ere erantzule e, gure klasearekiko eta gizartearekiko edo, horire hausnartu berdeu eta autopriktika bat inbarra mm -hmm. daka uniru uste. Ba, konzumismoa, enzin, ezan bai. Hori ba, gero ikusi den, niretzat ikusi duen ere bai da, herriaren aserreago, aldiun badago, edo herriaren mugimendua benetan, ez puntura ino, mande, benetako erantzun irmo bat, edo benetan ikusi den jendeak e, bakaleak hartu dituela, edo ez puntura ino, benetan herriak bere peraldetik ere indarre egin duen ez, osa sindikatuen aldetikan ikusi denez, Ba, ez dakit buru nazmasi nasmas bat, bat sortu da edo banak bat egon da hor konvokatorietan, baina Hale. herriak ere ez dakit e, ba, sindikatuen e, nas, e, jarrearekin nazirik edo beraiek ere jaserrea dirazteko gaitasuna galdu dutela, edo, edo ez dakit nola azaldu herriak e, manduen erantzuna ez. Ba, danetik, da, nik uste, pixka bat, sindikalismuaz arata goguen dikan ere ba, beti izaten da, noazken sondeo eta enku ez da guztiagoetan da politikakiko edo ba, konfianza erabat aldu lagu izartiak e, politikoak, aldarri politikoak, sistema guzti honi. Hori, ba, mm, nik uste, ez gaitula gerturatzen edo hurbiltzen erabateko soluzio batea edo, bat ez dakit malabaiteko iraultza batea edo ez da gutxillo ikan ere, Eta liberian hori ba, kutsatzen du baitare langileen mugimendua edo sindikal mugimendua eta baitare badao deskontzianza hori edo eta gaina bat zartiketa hori megeo hau ba, handik ba, biderkatzen da deskontzianza hori edo azkenean zin implikatzen da edo mm. Eztakit eh, langilien eskutatik aldein dada kago gaina da, erabakitze almen hori edo se señala ba, se medio sindikatu ta kokupula edo ejecutiva dituzten erabakiei edo, edo men egiten diegu edo se destaca u beste beste ser ere badeitu lehena bezala editu itan de greba on ta ba, sobran daude baina nork erabaki begun ontania garea ba, boskote mm. horrek gehingo sindikalos duten temboscote horrek ta tako bakoitzeko bi-kidek edo, eta lagile aspaldiontan ez diana gaina, baiz, eta profesionalak diana, sindikalismoanak, mm. ba, estaki, ba, guzti horrek, ba, espa desu erabakileekin edo jarrerakin edo asierazia ba, dut ikan espa parte hartzen, pff, gero ba, mobilizazioetan ere, ba, parte idetza ba, murritza izango da, gu geuk espa du hartu erabaki hori, ez ba, du lantegitan da, zanbladakin da, greba bateak honberdeu basen adostean noiz nola, zenekin, baizeke tal koitida torgion eraki ba da aldean bada auzo saia da baitaren ilkartzea eztagiz ezta hartzekoa da hemen alehand. Mm. E gustandagian ere ba bizi garen sozietatearen aburuz ba ez individualismoa eta bar ba, e, naiz eta egon batzuk ba borrokarako preste tabar e, ba jende askoak daukan oiturazea dela e, naiz eta es ados egonez ez ez Hori urte askotan, sartu diguten zerbait izan da, alegilea, eh, azira, azira, kolangile, mugimenduak eta oso argizekan, hobekuntza sozialik edo zerbait lortuko bazan, badan elkar hartu ez da, izan, nabitartas izango ez da, norbean haberaztasun, azken finjan zetorla, bat danon haberaztasunetik, danon indarren gandikan edo. Agero, sartu ziguten, ba, Espainiar estatuan berandugo, baina, bueno, europatik zetorgen ongizatearen estatuaren diskurtso hori edo, non esate ziguten, bueno, zula zai ezeitekexatu, zure enpresa ondo baldin badeh joaz, zure ondo hondo, osea, estatua eta gobernuak, birua baldin badehute eta ondo baldin badeh joaz, zuk izango desu, zure tentillo, osea, zure gizarte segurantza zure, orduan, azken zinean, ikustaraz ez ziguten gure ongizatia, edo gure ona, ba, azken zinean, beti den ikure etzaiak izan dian, noien onakin edo, haberastasunakin, edo, enpresa hon batian fichatzen ba dezu, bizi guztirako zu lan, azken zinean, zentitzez izun nola baitere ba, parekatzia zure interesak empresarek ikuagin, eta estatuarekin, eta guzti hori, ba, markadas luzez ba, hazan ondoen, paen bat batien iritxida momentu bat, nun kapitalak esan duen. Ja ez da, oh, sovietar bat azurna ez, es ez Beldurri, da, beldurrik ez, eta langile egon hartemandizkile egon karamel O gauen zertako, mamango dizkileo, ez da katek gaita zunik, ez elkartzeko, ez irauta bat aurrez amateko, ez ezer, orduen iritxida momentu bat, esan duen soberan da, eh, ongizatearen estatua eta guzti hori soberan du, eh, guzti hori, eh, kendu desa joegunda espekulatu desa guzti horrekin ere ez tia gauza erantzuteko, eta hori erakustan egia esgeala gauza erantzuteko ez daukala, ez daukala, ez daukala referenzia ez ideologik horik, ez daukala eta guain taguin taguin zer guain arte engañatu baitue gusti horrekin eta guain aurkitzegean nun es guain arte esate zigutenian empresa Ondo Valdin Mae Farillas guain enpresak esaten du ba es goa zainondo ta zu kalera zuaz eta kalera zuaz eta punto ta zainegera izango do erratikak ba, daude guztiz desaparaturik ba, e. ba ez dakit zure partetik aduriz galdera galderaren gehiago badagon Eh, nola, eh, zea, bai, eh, galdetu nahi noen, zea, eh, nola da ikustan aldutzu sindikalisma illik edo, bakaturi katuri bezela, ez, eh, inda erfalta horregatikan. Hori, <risa> <risa> Marian, hori egotziu dardigo galdera hori, berak, berak egin digo gastelera, zoian, le egin digo galdera hori, ez da egitu. Es Beda, que esta mañan ara, buscando un poco de música para traer hoya al programa, me sí. he encontrado con que hai una canción... ...precisamente que se titula así... ...una canción de Sin Dios... ...y que es así... ...el sindicalismo ha muerto... ...entonces pues bueno... ...era trasladarte ¿no? ¿Ha muerto el sindicalismo? Sí, ha muerto... ...murió hace muchísimo... ...de hecho yo creo... ...no lo volvemos a refundar... ...vaí... ...se es que en fin... ...sindicalismoa... ...veres... ...no la sortenda... ...e lo observa... ...e lo se supuso haciendo... ...va día... ...la anguille batu... ...que goera ver diñan deudena... ...que ta el carratzen dutena... ...que ta... ...va el cartazo en daien hobekuntza individuala ba, kolektiboan ikusi. Eta hori teko bat ausatzeko edo, erakunde bat, edo elkarte bat, edo sortu. Hori ff, tokitan gehatzen da, ja. tokitan gehatzen da. Oain, gaur egungo sindikalismoa, ez da langile elkarte bat edo. Baga, jenak dia, bauarkatu esati baina enpresa batzuk. No? Jende bat profesionala da, ben abokatuak, beren emzeak, benen guzti hori, Eta, haiek dia susentzen dutena, ba, izarte o langile talde horien, ba, nora bidea, mobilizazioak antolatzen dutzenak, ozera, ja ez dia langilea behaiek autogestionatzen dutenak behaien broka dinamika, edo, ezeketan ba, dia, ejecutiba batzuk, edo, eta ba, zentzu ordan, ba, ja, mm. ba, ez tu, ez tu sarikusi, bateko, eta, bazan León Felipe poeta bat asko guztatzea idana, da, haren poesia batek esatezun, ba, nolazan, ba, e... Eh, no sabiendo los oficios los haremos con respeto para enterrar a un muerto cualquiera vale cualquiera menos un sepulturero alegia <risas> ba ja oituta da un uh tipo -huh. bat uh zanbiae ortea -huh. askenako errespetu guztia galtzen du eta niko hori praora frasatzuz pasakondu bezatera pa eh, hacer sindicalismo cualquiera vale cualquiera menos un sindicalista o sea así claro así de claro a veraz eh, dirudena da langile muginduak 20mendean eh, izan zuen hori galdu egin dola baina berriro, berriro Ben Erasmusatu egin marco dela, ez? Azken finean. Bai, bai, bai, baina inork eztakarrez eta majitsuena bai. edo. Orikantada. Denbora izango da, ez? Denbora. Mm, denbora edo Zerdan edo bai, bai. Baina lan asko da oideko. lan asko pila bat, pila bat. Ja, azkenan Eilei. ikusten ari dire kontekstuekin, ez dakit, eh, dagoen immigrazio bezugarriarekin, eh, jendeak gero ezta diru gutxoak, gero ezta gaiagona beritzen da krisiarena. Ezakit, nik uste dut azkenean kontekstuak eraman goduela aldaketa bateran, bai edo bai ez. Ezakit, ni bensat ikusten duenarekin nabaritzen dute aldaketa, eta txean komentatzen dugunan ere ba, nabaritzen dugu aldaketa, ezakit zuek hori ikusten dut zute, baina nik uste behenetan e, kontekstuak eta beharrek eraman dutela dena punturen batera, beste punturen batera, ezakit, obea edo ez, baina... Obea balitza laobean jo, ez dakit nik ez dakit hobeago izango dan edo edo txarrea joko dan, ez dakit, e, neme gausa etorkizuna ikusteko, baino <susurra> ola etemotzea bintzat beltsa daola, argi dago, osea, se gaur egun zertan gabiltza da ba, sindikalismotik edo langile mugimenduti, edo zeinian gabiltza efendatuna izan edo babestuna izan edo zenbait eraso tatikan edo baino zeurrun gehatzen dian, ba hobekuntza sozialak eskatzen dituen egun hoeien, lanaldi murrizketa eskatzen sana eta okipan gehatzea guzti horiek, aurregun mm. neikua deus ba, frente itiakin, estatua karteitun neurri hauei, kapitalak erabakitzen ditun zea guzti aurregin, eta gaina aurregin batearrak batea asti gabe, hori eta zazpillan ez gain gainatuko, danolakiu ez daula ez herraldatuko, pentsillo reformatak guzti horrek aurreaz egituko duela eta horren ba, bueno, ba, zer, zer, zer, zertarako deitzen deu, amorrogatik ba, edo dintesen negatibak edo, Ba, ba, ez dakit, ba, guzti horrek ere zerbait badu, ba, zerbaitin berdalako. Eta zerbaitin horrekin edo ba, greba ontara ditzen dugu. Baina, lehen esan bezala, ba, ez da nahiko Euskal Herre-Mailako greba bat edo, eta ez da zikera ez dut batek ere. O sea, gutxien gutxien gutxien ez, berdeuna da, Europa-Mailako greba orokor hor mugagabe bat. O sea, eta hortik bera, ba, ez dugu esarraldatuko. Baina, no, ba, no maitetik anasibarko da ez? Bai, nozki, bai, nozki. Bai, bai, hori da, azken finean. Uh -huh. Baina, ez dakit, ez dakit Ohen gontan ere, sindikatu batu behitzen dute, beste batzuk ez dakit Baina, bueno, bortuan herriak hartu barko dindarra eta emeo txagadugu herriotxa, oza, sea, herriotxaketik hitz egiten Hala bedi, ala bedi Hala berpizten dugu, nemen entzule guztiak, gure amarmila entzuleak Bai, bai, bueno. <risa> bai Aparriak, hain beste balitu zuen, bai Bai, nahi bai, nahi bai <risa> <risa> Humorekin hartu zundego Bueno Jai, tenete ko kidae, millesker elkarrizketa bizategatikang El Segunero 8etatik arte auzo otsak antxeta irratian bidasoaldeko auzo elkarteen parte hartzeaz Paulu ekoiztutako saio bat balean, lokei, listo, no, Bueno ta Zeneteko xabiri elkarizketa egin ostean e, sandun bezala esmila eskerre gurekin izategatik eta lehen e, komentatzen nahi nintzenarekin jarraituko dut, pixkat bueno, bidatu gehion bongo ditut, e, jarraian dornakuk e, seksu eta lehen godu eta ta, di, e, arrazoek gehion bateko jendea eta malo ostean, e, ba, joe, goitazaz piangre baratetzeko, jode, ez geha gongo etxean hor, ez, e, besteak egindezatela borroka, ni ongi biziko naiz eta izorra detetzela, ez ez, ez, ez, gauzak borrokatu egin behar dira bizitzan Eta adibidez bidatu gehiamango ditut Oraindela eurodiputatuek adibidez, oraindela iru jabete arte ba, Amazazpilla egun da berro gehi euroz dituzten Familiarrak kontratatzeko beraiekin lan egiteko Au jode, egun da amazazpilla amaz, amaz euro jode, nire jasoko dituzke gustara Ikusten e, duzutenez, guri diruak hendu beraie entzate dukitzeko Ta azken ikan, ba, nola ez, ekonomia, munduko ekonomia kontrolatzen duen erakundera joango da Fondo Monetari Internacionalera Eta bertan dakik ez dakit jakin gozuten, baina Rodrigo Rato e, pepeko kidea izan zen ba, egontzen buru Eta ondorioz e, buru egoteagatik egon urteak ez dakit seguro zen urte egontzen, e, uste dut bost bat egontzen da, ehan kide ba, berak, kargo utzi eta ondorioz e, pentsio-bitalizio bat jasotzen du, urteroko larogei mila eurokoa Hau da, <laughs> larogei euro jasotzen ditu urtean beraien gatik Ola jarriko da bai, dornakuko ola potolo egiten dugu gestoa, baina bai bai jarriko da galanta gainera. Ni dut bat eh Tedio Bautista eh eh esgae lendakaritza o... Esgaeko lendakaria, bai, Mariano ekamaten eh, digu datua. Eh eh no la Saerderaz ustela. Erdera da 250.000 eh? € anuales. Berendu 80.000 € anual. Soldata. Soldata. Bai. Eta pentsioa da eh ez dakiz e Jode, ba, ikusten dut zute, beraz, eh, jode, nik uste ez, eh, oien... Langilo osoen artean, banatuko balitz, oie, kobratzen duten guztia, nik soldata soldatabikainak izango nintuzkela denak. Beraz, badirela, jode, hemen bai kutxuak, eh, joder, grebara bara, eh, jendea mugia mu lasteko. Bueno, nien bestez, eh, bueno, ja, sindikalismoa eta labukatuko no, lugu. Horra eh, bat, txiki bat, eh, balago, manifa bat, eta... Bueno, Egila. egia da. Komenta... bai, nola zen? Manifa... Ama, eh, irrungoa? Bai. Seietan sei da. Seietan, ogeita zazpian. Ogeita zazpian bertan. Eta lehenago, e, ama bitan deitua dago dago hiri buruetan, oza, gukemen donosti dugu, eta horreren ba, manifestazioak deitua dago dela ere. Beraz, horrik usien nahi zaituztegu bi manifestan Eta azbat zaudete, ba... Ba, bestela etu horri erekin. <laughs> Nihaz nago netzela eta nire badirela konbukadoria ezberdinak. Oza, hiri ezberdinetan dituzutela, vamos. <laughs> Bueno, eta haguer enostean, baia, eh, dornak uritziko digu, ba, sexo atalaren asidea din. Ba, musikita pixka gai, ez, demora. <risa> Mariano, musikal, oertzen modu. Dostela, venga, Mariano. Piutzutxu egia erringo zaigo. Ahi Mariano, hacker. Bueno, eta <risa> gitzai den begira, eh, pornoa do, eh, pantallari beira idu, baina. Esan bueno, ba esan bezela, gaurkoan ator, eta ba gaurkoan orgasmorengin inguruan hitz egingo dizuet. E, orgasmoa ez da denok bizitu do zuten bizipen bat ote den edo batzuk ez edo batzuk orandikan desiotan sarteten, hori ba, ezagutzen e, ba, bizipen haue e, e, sentitzeko edo bizitzeko. Ba, baina bueno, ba pixka bat e, azulduko dizuena izango da ba, e, batez ere zaezatitan den horputzako horre satiretan sentitzen, sentitzen den orgasmoa horren e, ostean ere ba, e, ba ze puntutan edo e, ematen den eta eta ba, beste jendeak e, internetean herritako ba e, ideia edo edo batzeko aukera ezberdinak ere esango bizkizuet Benetan kuriosoa da e, orgasmo egitza interneten jartzea, esraiatu ezazue, eh? nik dature matzukatera ditutela ba, pixka bat e, laburtze herren, baina e, gauza oso kuriosoak agertzen dira. Eta, ba, bueno, azteko e, jakitea, ba, niri oso polita hiduridu zaiten gauza bat, ba, orgasmoa edo klimaxa ere esaten zaiona. Klimax grekeraz esan nahi duna da eskailera edo igoera. Beraz, horrekin, definizioak guzti zemana daukazut, eh? Hau da, seintxazioa hori goenantzako edo ezagit Olako ez doro baitut ezen eta gero frantxezez Bueno, frantxezak neko kursiak dira berez orokorrean korrean Nere ustez Baina frantsesez le petit mort esaten da La petite mort Osa, la pequeña muerte Basikamente Aldakoa dira gozak guztietan Frantxezakile egiten dira orgasmo izatea, no? No izan da Ego ziren da, como el pekeño suspiritu horrela, no sé Es como jesonko hori jesús bezela, es que Ez dakit nire gustatzen, frantxezek olako Osa, jolako momentu bat zutan joiz ere pomdetegekin, duteen umobidarekin patatea esan beharra baina, bolo, hori nire, nire gauza dira. Bueno, ba, berri dago ere aria orgasmora itzuliz. Ba, bueno, esan bezala, e, ba, orgasmoa e, ingurune peluikoan ematen da batez ere. Emakumengan, e, klitorisean, bajinan eta umetokian ematen da. Hau da, berez e, gertzatzerako momentuan, e, ba... E, ingurune baginaleko hartzen du, eta gizonengan sakila ba, e, prostaten eta barrabiletan e, nabaritzen da. Beraz ikusten duzuten ez, e, ba, genitalen inguruko ingurune peluiko guzti hori ere, ba, kitzikatu egiten dela. E, kitzikapen hori edo orgasmora iristen zaren momentu hori, E, ba, ba, Denbola atarte oso irekia ematen dute interneten, e, batzuk hamarra hama 2 segundu bitarteko hamen dela esaten dute, beste batzuk hama iruta berrogi eta hama ikasegundukoa, eta baita e, baten saurri batean edo, e, emakun behoren bateko bestek, Hogeita oh, zortzi, oh, zortzi minutuko orgasmoa eh, zantzutela, esan den dute, nik hori ez dakit posik lote den. Ni baka, oh, nira, ki bakarra, da, zerriek hogeita oh, mar minutuko orgasmoa dituzte da. Bai, hori serio da. Egi irakurri irakurrinun ez abatean, e, revista irakurri irakurrinun, <laughs> Natura Hauetako e, batean, eta bai, hogeita oh, mar minutuko dituzte zerriek. Oh, ba, mako hori erdi zerria esango da ere, bai, baina hogeita oh, minutu horra guantatzen batozunik ez dakitzen eren eta berez. E, Orgasmoa duztunean da, e, igurtziz, eta ba, e, ero, e, sa, okazun berotzearen ondorioz e, zure genitalaren gizunen kasuan zakila eta makunen kasuan klitorixa, zen ez da ez dira ditu klitorixa ere odolez betetzen da, eta odolez betetzen denoan e, ba, deskargatzen den e, ba, hormona eta hau guztiek sortzen dute saintsa hori. Beraz, e, nik ez dakitze punturaino, geletuko ez daion odola buruan emakume horriego eta sortzi minutu ba, dena, Ohei, berak janita la adolescententzeko ba egon eh, mantendu ber bali madu. Baina, bueno, libido txidia dagoen, ba, bizka bat inkognita batekin hau beroa sartzen dena. <laughs> ba, Daia. <ja. laughs> bueno, ba bizka bata berserotasunez jarraituz. Eh, ba, hori ezabezala clitoris eh ba makumar orgasmoa sentitzeko ba, puntu ezagunena da edo. Eta klitorisak esan beharra dago, ba, e, ba, benetan guk kanpoan ikusten dugun hori edukitzen dugun hori e, oso zati txikia baino ez da. Gazteleraz esaten ohi den bezala, eslaponta elizeber. Osa, horrenetekan e, bere, bere adarrak edo sustraillak ditu eta incluso pugbizeko azurrean iritsi daiteke. Eta ba, ikusten denez oso oso organu e, potenta eta garrantzitsua da. Eta ba, hauekin, honekin lo dututa ere, ba, e, klitorisa er, oso ezagunan ez oso ezezaguna den ba, beste puntu bat ere oso ezaguna da el punto g edo G puntua e, puntu hau e, ba berez sexologian definituta dagoenez denez ba, pelbisaren e, aztiko partean dago eta ba, puntu hori e, ba, erlazionatuta dago bai vaginarekin baieta e, baieta klitorixarekin eta ba, esaten omen denez... E, ba puntua u eh ez gero edo aurkitu ez gero oso oso eh ba gozagarria izan daitekeela baina hortaz ere, orgasmo femeninoaren barrenean beste o sea klitorixa eta puntu, g. puntuaraz gain beste e, bost puntu ere definituta daude e, erotikoak direnak hauen artean batitiak eh burmunia ba bizkaba irudimena eta ba, psikologikoki pentsatua zero orgasmoa lertzi zaitezkete e, gero hori e, guzkia, eh askotan homosexualen artean erabiltzea e, erabiltzen dela hori ba, oso ezaguna da baina baita edon nori erabilli dezake edon uzkia daukagu. eta ba ba lubrikante eta bestelako tesnagokiak erabiltzi zomen oso oso gozagarria izan daitekeela orgasmoreisteko eta hortaz gainere ba oso kuriosoa iruditu zeran beste goza bat, ba, beste bi puntu daude geaz gain, e, punto u eta punto k. Ba badiru dinez, e, u puntua ure dago, ure ondoan eta ba ikusten denez, e, osa uretras dakizut, ez dakizutenentzako ba, e, pixa edo bestelakoak jariatzeko eh daukagun tutua edo dia da. Eta, ba, odi hortan, e, borren bukaeran ere, ba, olako enerjo bat zugutu ere, ba, oso, oso, e, oso aplazta handien baten aldutenak. Eta, hori, u puntuari dagokionez, eta, gero, akapuntuari dagokionez, ba, klitorixaren alde bitera omen dago. Hau da, klitorixa erdian dago, eta, eta alde bietan, e, dagoen, e, ba, ba, ba larrua edo bestelako puntueiek ba kanpokaldean hor dago e, ba, izango zen ka puntuaren kokalekua eta hori ere oso oso oso gozagarri homen da eta baia pixka bat ba, ja, biskabat, e, ba batzuk ere e, ikusi, ikusi ditut ba, orgasmoa benetan luzeagoa izateko edo edo ba benetan atsegina edo izan daiteke izan izan e, izan dadin dadin agaña e, ba, buen artean zegon e, ba historian zehar beti landu nai izandengo zat bat izan da, erromatarren bai, tarren, bai garaitikan eta arte ba, hauen artean ba, baitere oso ezaguna da e, tantra e, indua, edo bai eta kamasutra bezdelako liburuak eta buen ustez ba eta arnasketaren bidez ba zure orgasmoaren luzapena E, ariagotu gaztakezu, bai eta... E, Baina ba, seksu gabe ere izan daiteke tantriko, ez? Bai, ari nasketen Eta gero ere, e, bon, hori ez dakitzea puntu naino, hori ez dakitzea lanketa mutagin behar den, hori gehiago beratu balko elizoteke. Baina, omen, iritsi zaitezke puntu batera zinietan orgasmoa ja hori e, iraunkorra ben. Osa, gelditu zaitezke hortan. <laughs> ¿Serio? Ay, orgasmoan, orgasmoan, que dice que forever and ever. Persona bat orgasmoa izate denbola soa, ni que se n'a conozca, ni que se n'a. No, ya, 8 amarr minutos en la parte de charrie, igual guk. Esa que es la posibilidad. Bueno, basta que... Se ziquiña, en la extra. Ziquiña, ¿eh? Inolazer, ¿eh? Jesús María, te joder. Sexuago, ¿eh? Bueno, aduricen comentarios aparte eh ba hobik joteko eh, ba, azkenik esateko ba em, klaro, gorbatez ere landu dut orgasmo femeninoa ze igual da gutxienez agunena orendikan erabiltzen ez dutena, ba aurrerago, o egin nuen, inkesta baten arabera ikusten den ez emakumak orendikan lots handia dute, beldur handia dago eta, eta gizoren gizonen artean igual naturalagoa da eta igual ez da egite, eta, orokorrean baliteke orendikan, hori gizonen artean badago, badago jende horiendikan zailtasunak dituenak eta eta norki baietz Baina gaurkoa nolako puntuak jorretunen dituen, ezkema okumearen bere bajina edo bere klitorisera be, edo bere ba, e, ba, berean ingur ingururi guztia askotan oso ez ezaguna egiten zaio eta ikusten duzuen ez mila daude oso sentzibla gara eta gozatzeko mila egite ditugu. Eta horrenak, ba, hori nik esan duduan, ere oso argiztuten eh ba bai Pakistanen 4000 garren urtean Kristo aurretikan zean aurkitu lehenengo e, lehengo eh ba, edo, ezagite, bibradoria, edo. Bibradoria etzen, ez dakite vibradora edo vibradora ezten ezten ez bueno, manuala orduan manuala zen zokan zakia forma oro korranorko ditu dira e, tres nagusiak zakia forma dute eta eta oso baia Pakistanen gara hartan ja maumentzako hostaioak egiten ziren bai eta Egipton Egiptone Isisen garaietan, ba Isisen festetan omen ere emokumenen orgasmo oso garrantzitsuatzen, garrantzitsua zen. Eta, eta ba, bueno, ba, sa, ikustea eh beintzat neoplatonismoarekin hasitzen bizka bat korronte bat, eh moztu zuena, laburuarekin e, lotu zuen, tabu bihurtu zuen orgasmoa bat edukitzea, ba gozatxarra bat bezela eh zuen eta mende asko pasatu ditugu beldurrarekin, lotxarekin eh o sea neoplatonismo hasiotegunean ja ba, erdiaroaren astapanetan edo lenagotik eh ari gara hitze egiten. O hori ja mende asko dira eta nik bar, bar, garaia badela ja gauzte guztiak ez kriminalizatzeko eta zuk ez holako gozak errateko adidez. Noi, e, bueno. Charriqueria eztebatik charriqueria. Eta charriqueria <laughs> vale, pues neizko gustatzen zaiz. Ba, euskoari da goza, goza natura la dela bizitan, o ez? Holako eh, Goloako tresna izugarri eta zora garria badugu zegatik ez zera bilez. Beraz, ba, ba badakiz dute, hemen dakaz dute, eta, ja, bukatzeko eskabeza marra daukat. Lehenkoen, oza, hau, onta zitzegitaz, intzegitako goto zitzaidan, ziren, eta e, Petrian egoela bat, muskoko Petrian asko motibatu eta eta inspiratzen garela, ba, komertsiazio bat izan zen, e, omen, nere ezagumatek esan zean, Ba, mutila egin zaogela, ba, ba, korritu egin zela. Osa, binean, neska, neska korritu egintzen, zen. Emakumeak orgasmoa dukitzarakoan botazun txorrazo bat eta ta txorrazo hori etzen pixa, ez ezer, zen ematen zuen, gizonaren hazia em, ematen zuen, baina emakumeak isuritako goza bat zen eta hori gilitu zela hori flipatzen, ez zehostia pasatu zen hor, eta esaten inut pixa gainean, o Eta eski gauza da, e, interneten begiratuta hori ikusten denez posible da, emakumeak korritu daitezke gizonen mordura. Osa, benetan, e, gainera indarrerekin buta da eztakete da. E, da. Osa, gauza gertatzen dena da, e, interneten jartzen duenaren arabera, nago eskineren glandula. glandula. Osa, ez, ez da kiti, ez dango da, e, da eneko e, du lagutxe ezagutzen da, Eta, eta galandula honek egiten duena da, e, gure uretrako, ba, okatze du jazi da, gure uretrako e, <laughs> e, uretratikan, hau da pixa jarriatzen den lekutikan, bertatikan botatzen da olako likido bat e, orgasmo dukitzarakoan eskinearren e, glandula honek erreakzionatzen du eta botatzen du likido hau presio batekin, eta askotan ere, ematen du txazioa, ba, uretratik botatzen denez, ba, pixa egiten duzule, edo pixa gurea duztula. Baina, ene realitatea, narik taren da, orgasmoaren ondorioko, ba, ba, lukido batzuk. Beraz hori pasatzen bazaizue, lasai. Goza da, hori zuen bizitza seksuala oso plazenteroan bendela, eta sabera azpoztu zaitezkeate. Bueno, ba, horrekin bukatu dut, eta ba, ja, gurtu barra daukagu, bezala. Bai, bai ba... Ni ez Ja... Ordubiak, ordubiak gire, ya hogara iagada ez Ni menchenago, arrituta perplejue Ni bai, arrituta egin nao Bueno ba, utziko dugu internazionala tala Beste baterako, ezin izan dugu egin Demo ez dugulako izan Orgasmo, es que... orgasmo da Orgasmo bat izan da, ba bai. es que oso serio, saio serio egin bai, Tabarko dugu alazer, bai, eta zerbait ez Saltxar eta pikante gehiago Bai, zuzuri egin duzu, nik edutu nahi zegin gabe <risa> Bueno ba, ya, ba, agurtuko dugu saioa eskermila entzulei Xatea, etzulea gaitugu, amar mila, ozumat, miloia, iritsi garen lasan digute. Bai, bai ez, bai. hendik uste du, tori irunen, mila. Bai, bai, eta gero interneten. Bai, bai. Interneten badaukera, bai, egian, zuteko. Bai. No, noiz, digonon? Eh, <risa> noiz nahi duzunean, eta... <risa> Nor, nori? <risa> nori. Ez, eta horri e, aldea, herriotxak, ez? Bai, Galdera bikaina. Igual, herriotxak.info? Ez nago seguro, egin esan markatuko ikut zute, urrengo saierako lortuko dugu, ez, es, ez, joder. ez, ez, nik, nik entzuten dut piluotika, nik entzuten ditut saio guztiak oso, oso ongi daude, eta, banetan, ikasten abil eta ikasten ditut. Bai, bai, oso ditut. ongi dago saio da, egiten. <risa> ez, igual, antxeta, me antxeta minazain, ere, ba, inurri hotxak, auzo hotxak, e, gure kunkak, luizu tamaitasun hotxak, eta oden guztiak oekuz, oza, oso ongi daude, oso erkarrezketa interesgarriak dituzte, Eta ba hori herriotxak nik behintzat Googleen jartan dut herriotsak dena segidu Eta hor agertzen da segitxuan klikatzu duzu eta hor duzu entzuteko playarekin prest Oso errexea da eta gozongi dao deno Ba, hori rekomendatu behar da, eh? Ba, eki oso jarritzaiak zeratea gure saiena baina beste, beste saioak ere entzun, mesedez, eh? Bai, bai Ba hori, ubibikotxa ubibikotxa ubibikotxa Bueno ba, eta ezker milaia, ja, eta ya, ja, batzkaltzera joan marrugu. Beraz? Bueno ba, adio. Urrengo la lorun arte. Agur. <hazos> Last one.